Hau dela gutxi nik uste dut emekiri esker, batez ere emekiri esker, eh, da bide bat ondarribian, eta nik du ziur nago eh, jarraituko duela gero eta indoartxoago. Hora un momentuz eh, pensa ezazu, zer zegoen ondarribian, historian zehar, bakalik Catalina erauzo izen horrekin, eta zen on, ondarribiarra, ne, emakume hori. Baina, bueno, eta gainera, gizorez kantxita joan zelako, seguraski ameriketara. Baina, orain bueno, ondarribien azigara serio, nik uste dut hau dela denbizik Ja, egina dago e, genuarena emakume horrena, laizteri izango da petra labordarena baitare, e, nik uste dut bienbenidarena baitare izango dela, eta gaur hemen, pues hau da, karo, emakume, Talde bat horretzen duzu hor, horregaitikan baitare kontuan hartzeko ardia ondarbiko zorginak eta baitare zarekonpontzaileak, zaregin hauek eta gero batez ere badira beste emakume taldeka funtzionatzen eta hori baitaren meneziko duela zerbait uste dut. Ze, zu e, historia gile edu historia atzaile gisa, beno ba, ondari historia ondo ikertua duzu baina e, beti goraipatzen dira, ba, ondari historiko garrantzitsuena, baina ondari materiala ezinbestekoa da, eh, zatxikitzea. Bai, ze azken baten badak nola egiten den e, ondarea eta hori, eta gainera begira berizena zen den, patrimonioa. Baina patrimonio matrimonio egiten duen, nien bere herriarekin, hori sortzen da, bikote bat, eta hori bai dela historikoki gaurko eta biharkoz eta batez ere karo iraganean bere tokian jartzeko orainean, esate baterako baino hori da, eh, nik uste dut ondari hori izan behar dela ondare osoa osoa. eta herri osoarentzat zat osatu duzuten zerrenda ba, zerrenda hortatik eh, kanpoz dakit ba, beste izen batzuk ere behar bada ba aztertu izan bitu zute baina sare konpontzaileena argitzen eh, ba kolektibo gisa ere gainera eta biak duen gati, ez zela, ez, ta ondarribian arrantzatuen garrantziarengatik ezin bestekoa zela esta gainera eh, eh, herriaren eh, bioz biotzean erdigunean ez biots biotzean eta toki hau begiraze historia daukagun hemen kofradia aurrean gara momentu horian kokatuak san pedro kalean kokatuak begira zer den gainera gaurko egunean gainera san pedro egunean mm. pues, begira esasun nola gauza joaten diran poliki poriki bere orainera etortzen eta nik uste dut e, momentua dela jarraitzeko, gogor jarraitzeko denon gozamen erako, ez da, batez ere. Sarekon e, pontzaien e, bueno, kartela edo, plazatxoari izan ematen dion dagoeneko ezarria dago, baina hemen e, udalorekin batera zenbait e, ba, pankarta edo kartel ere ezarri dituz dute, eh piskata hasta el matemateko Ma, ez dakite herritarrei edo edo kanpotik datortenei ere ez berbera bada... eske beti badakizu koldo beti e, historia beti esaten dute hori e, irabazleek idazten dutela horrek nahi du esan beste historia badagoela Orduan, historia horretan ez dira sartzen, esate baterako e, jende arrunta, normala, humila, eta nola ez, emakumeak, nola sartu emakumeak historien, badakizu, erreginak bai, baino bestiak ez. Bez ordu nik uste du gauzak bere tokian jartzeko, momentua delan, baliatu behar dugu momentu hori aurrela jarraitzeko, indartuz eta aurrera, beti. Hortxe, abia puntuak holdo mila ezker, eh? bai.